Un i dos, un i dos Sempre esteu com gat i i quatre, tres i quatre Del cegant ve el batre Cinc i sis, cinc i sis No és la vida un paradís Set i vuit, set i vuit Quan no és ple és que es troba buit Nou i deu, nou i deu No és pas or tot el que es veu Un i dos, un i dos Sempre esteu com gatigos. i 3 i 4, tres i quatre, del cegar en al batre. Cinc i sis, cinc i sis, no és la vida un paradís. 7 i 8, set i 8. quan no és pes es troba buit. No i deu, nou i 10, no és pas or tot el que es veu. Un i dos, un i dos... Sempre esteu com gat i 3 i 4, 3 i 4, del saran ve el batre. 5 i 6, 5 i 6, no és la vida un paradís, 7 i 8, 7 i 8, quan no és pes es troba buit. 9 i 10, 9 i 10, no és pas fort tot el que es veu.